Гуанчі, приблизно у 14 столітті на Канарських островах висадилися перші європейці, вони були вражені зустрічю з мешканцями цього острова. Справа в тому, що смугляві, темноволосі та не дуже високі прибулі чужинці із Середземномор'я, генуесці, португальці, іспанці зустріли атлетично складених майже двометрових гігантів. Та найбільше європейців здивував колір шкіри, волосся, очей гуанчі. Це були білошкірі, блакитноокі та рудоволосі люди. Дивно було зустріти білошкірих людей поблизу чорного континенту – Африки. Мешканці острова розмовляли тільки губами, ніби у них зовсім не було язика. У цього народу існувала навіть легенда, що розгніваний цар позбавив усіх язика – Дивним було й те, що гуанчі вміли розмовляти між собою на відстані понад 10 кілометрів за допомогою свистіння. І це були не просто умовні звукові сигнали, а жива розмовна мова. За допомогою свистіння гуанчі розмовляли про що завгодно. Гуанчі зовсім не знали судноплавства. У них навіть не було жодного примітивного човна. На початку 14 століття гуанчі були єдиним у світі острівним народом, який не знав, що означає пливти по морю. Проте на островах було багато домашніх тварин – овець, свиней, кіз, собак. На Канарських островах, населення яких знаходилось на дуже низькому рівні культури, порівняно з європейцями, були виявлені на скельні зображення. Сліди писемності Хто і коли залишив ці написи або письмові знаки? На якій мові вони написані? Що вони означають? Цікаво, що саме такі написи виявлені і на півдні Іспанії, і на півночі Африки, і в місцевості Карфагена. Та прочитати ці написи до нашого часу не вдалося. Звідки з'явились ці білошкірі люди біля Африки? Чому вони не мали уявлення про мореплавство? Майже 100 років гуанчі голими руками чинили опір загарбникам. Острів'яни були озброєні лише кам'яною та дерев'яною зброєю, тоді як іспанці використовували вогнепальну. До нашого часу дійшли лише історичні спогади про красивих і мужніх людей, які бігали швидше за коней і вміли стрибати через великі ущелини. Навіть жінки гуанчі були сміливі та сильні, здатні скидати в безодню малорослих ворожих солдат. З 20 тисяч гуанчі на початок 18 століття десь залишилося кілька сот острів'ян – жінок, дітей, старих. Чоловіки ж ніколи не здавалися в полон. А якщо це й траплялося, то тільки для того, щоб зберегти життя жінок і дітей». Припущення сучасних учених Гуанчі перестали існувати Чисельність тих, хто залишився в живих, була дуже мала, щоб зберегти свій расовий тип та своєрідну культуру Але їх мова свистіння залишилася жити на одному з Канарських островів – Гомера Проте це не мова Гуанчі, а лише принципи, які були покладені в її основу Сама мова Гуанчі зникла, так і залишившись загадковою, бо вона не була схожою з жодною мовою світу. Існує велетенська кількість припущень щодо родословної Гуанчі. Серед них є навіть фантастичні, нібито Гуанчі – нащадки пришельців із космосу. Дехто вважає, що Гуанчі – нащадки атлантів, яким вдалося врятуватися. Інші стверджують, що Гуанчі – це нащадки якихось нордичних германо-слов'янських племен, занесених могутнім потоком у період великого переселення народів. Великі й малі загадки Канарських островів протягом багатьох віків залишаються нерозгаданими.